ndërsa labdata dhe bekime të qofshmi mi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, mi familinë e ti shokët dhe të gjithë ata që e ndikin këtë rukë dhirin ditë në fund të kësaj bote. Të ndëruar lëzër dhe motra për të komi sonë të melenë, Allah të manua në takimin e radhës dhe sonë të kjo ligjerat është plëtsuse e ligjeratës e kaluar. Andaj në ligjeratën e kaluar kemi folur për frikën dhe Allah të zogjellë. Dhe kemë përmendur disa regula që kanë të bëjnë me këtë i badet të madhë dhe të rëndësishëm, duke përmendur definicion në këti adhurimi dhe gjithashtu duke përmendur edhe lojet dhe duke përmendur edhe qëfar e nëzit dhe qëfar e stimulan këtë i badet, apo si të arrim që të mbilim këtë adhurim në zemra tona. Dhe kanë betur disa pika që do të vazhdojmë sonë të melen e lotë manuarë, Tisë që arëmë të klasim për to Ne para së të klasim për frikën dhe Allah të manuar Kemi folir për të shpresuarit në Allah në Zauqen Dhe kërë kemi fol për të shpresuarit Dhe gjithashtu kërë kemi fol për frikën dhe Allah të bare këvë tala Kemi thënë se këto dyja bashkunojnë me zvete Dhe janë të domës doshme për ecien e sigur të besimtarit dhe të Allah të bare këvë tala Andaj është mëse e dëmëzdoshme që të kemi shpres në Allahun. Dhe është mëse e dëmëzdoshme të ja kemi frikën Allahun. E tash këto dyja nga një aspekt nuk janë të njejta. Ma dje janë dhe të kundër të me zvete. Nga se njëriju, kur ka frikë, nuk ka shpresë, i mungon siguria. Dhe gjithashtu, kur ka shpresë, atëre frika zvoglohet dhe dëpsohet. Kjo është e vërtit në gjdo rafshtë të kësoj bote. Përveç në raport më Allahun a Zogjen. Nga se në raport më Allahun e Manuar, të shpesuarit në te, dalën nga të shpesuarit e njërit ndaj gjdo kujtetër në këtë botë. Dhe gjithashtu, të ja kesh frikën Allahut, ka dalim të madhë dhe rënsur nga aja që të ja kesh frikën di kujtetër. Nga se frikën dhe Allahut, të bënd të aduash Allahun nga sa nderso frika ndaj dikujt tjetër të bën ta urrash atë që ke frikë prej tij gjithashtu frika ndaj dikujt tjetër të bën që ik të ikësh ti. prej tij andërriu prej kujt do të që ka frik ik prej tij për vështësinë raport me Allahun sa më ati për jaqim frikën aq më ati aq më tepër afrohemi drejt tij aftë ndjek Allahun prandaj frika ndaj tij më që emën e ka frik po ndysha është një admirim tjetër nga ajo ja që njerëzit përjetojnë nga frika e gjdo kujtje të njëtë në kësa i bote. Pra ndaj duhet të dimë se si të i përdorim këto dy adhurime, frikën dhe Allahot dhe shpesën dhe Allahot, që gjithë mund të jemi si duhet për Allahot. Gjithë mund të jemi në ecje të sigurët dhe të Allahot të mërnuar. Djetarët kërë e kanë drejtuar temën e frikës dhe shpresës, pasi që kanë ra në ujdi dhe janë të pajtimit Se këto dyja duan të jenë prezente. Dhe njëra nuk e dëvon tjetrën, por njëra e kërkon tjetrën, kanë folën pastaj se si ka muzikë me këto dyja anëmar që duhet të jenë gjithsesi të menaxhohen në një në një në një në e e ti. Çënd nuk kupton. A ka a kërkohet nga besimtari që të njëjtën ku, edhe ti që Allahut frikën edhe shpreson? Apo kërkohet për ty që nga njerët të ketë frik më te për se shpres e nga njerët shpis më te për se shpres më te për se frik ose nga njerët ketë vetëm shpres pa frik ose nga njerët ketë frik ma... vetëm pa shpres e kështu më rrëtë Cila është e që është e kërkuar Filimisht doa të apërmendi atë që djetarët janë të pajtimit pa mos pajtim fare Djetarët janë në ujdi dhe të pajtimit se besimtarit i duhet edhe frika dhe shpresa, nuk përvërsohet nga asën e pëjtynë, kjo është e para. E dyta, djetarët janë të pajtimit se, nuk kam mundësi të funksionën shpresa pa prezes të frikës, nga se destabilizot dhe nga shpresa kalen në siguri, e kjo është rëzikshme. Për ndë e laugjët levonat qërtën ata që, ndijen të sigurët komplet nga dënimin allaut duhet të shpresujmë në shpullimin allaut por sigurin e fitojmë kur të fitojmë sigurin nësën këtë bot për dhe sa so jemi enda të gjall enda kemi pun të bëjmë këtë bot nuk ka hapsir për sigurit totala pra ndaj në qovëse shpresa e dhe band friken dhe njëri u vetëm shpresan pa frik atër kjo më fetarish nuk quat shpres, por quat siguri e kjo është e pa dobeshme dhe pa neveshme Dhe gjithashtë të djetarët kanë thënë, se në qofë se frika e te i kalën limitin e saj, si kurse e kemë përmenë të frika e shëmëtuar dhe e qërtuar, në qofë se frika e dëbën shpresën, atem nuk, nuk quët më frikën dhe allaut. A kuptut? Nuk quët më frikën dhe allaut. E qa quët? A terquët në gjuën e kërën e lkunut. E kunut është të tatë një vëprim i shëmtuar dhe i qëtuar që Allah nga ka ndaluar, ta kemi në zemrë të të nga përbollë Allahu Gjellewala. Qka është kunut? Kunut është një loj dorzimi dhe pashprese se Allahu Gjellewala t'i falë më katët apo të shkoblen. E nga një frikë e të përuar dhe e pa menajuar mirë dhe e pa njohër, ka mundësi që të bije personë dhe një kështë shkallë qajë si është të demoralizuat, të dëkurajuat apo dhe të përfshqit nga një pesimizm i shëmtuar e që në këtë rast nuk ka të bëj me frikën mund dhe Allahot por ka të bëj me cytet sheitanit i cilë si dëshiran që ta privan këtë rap të Allahot nga mshirë Allahot të manuar Ande Allah u Gjellewala thotë në Koran Kulja i badi e ledhine esrafu ala enfusihim la ta knetu min rahmetillah Thuaj o ju që e këni tepruar në mëkate para me ndoë kër Allah dhët e këtë të pru. I gjithë mshirës me dhët e këtë të pru. Apo? Kër a i që mshirë ati dhe faljat janë pak u fishme, dhët e këtë të pru. Sa so ka mundësi kënjiri me bu gjënojë? Ti nuk dinë sa so ka bu këtë të gjënojë. Andhe kër Allah dhët e sërafu ala nëfusihim, e kanë të pru në më kate. Gjithë se si, edhe jujnit përfshim dhe thirut kërka një Mos e largoni shpresën nga gazimet e juaja, që në vend të asaj të vija, më ajo nuk quhet frik, por quhet kunut. E kunuti në gjunë rroba është një lloj demoralizimi dhe gjinzimit pa shpresë, që fetarisht është haram. Nuk ka ashtmo ibadat dhe Allah xhelahu ala. Prandaj dietart janë të pajtimi se këto dyja duan dhe janë të pajtimi se nuk guxon njera të dobën teatrin. Etash si funksionojnë këto? kur pak ma shumë duhet të shpresojmë edhe kur pak ma shumë duhet të kemi frikë. Kja është ajë që duhet të kuptojmë një dhe me këto dy adrime të më dha. Disa prej djetore kanë thënë se njeri ju më mirështë, më mirështë që më te për ta, ta favorizanë, më te për të japë për parësi frikës në e laotë se sa shpresës. Kur djetore të thunë më japë për parësi frikës apo para shpresës, nuk këpëtën se shprej s'ka, apo, por më shumë të jetë i ja, për pas, frikës dhe alajën le valë. Disatë të tjerë kanë thënë se, duhet këtë frikë dhe alajën le valë, por duke ju referuar, shumë argumenteve që flasin, për mshirën e madhët e Allahut, dhe për obligu e shmërin, e të shpesuar në te, thonë, se më e, favorizuar në zemën e ti duhet të jetë, shpresën e Allahut asojat. Ndërsa një grup dijetarë kanë thënë se këto dyja duhet të jenë të barabartë, edhe frika dhe shpresa, dhe grupi i katërt i dijetarë thonë se këto dyja duhet të jenë në zanrë besimtarit, mirë po, varësisht nga situata favorizohet një ndaj tjetrës. Nuk themi se asu duhet këtë më shumë me i dhon përparësi, e as kësaj më dhon përparësi, por varësisht nga situata. Për shembull kur njeriu është duke u hamendur atë pendohet, atë mos pendohet. Atë kthehet tek Allahu xhellahu ta mos thiet. I themin këtë situatë, largoja frikën. Aktivizoj shpresën se frika kau mezi të largan. Pse? Unë kam bënë mkotë. Shumë kam bënë. Larg kam qenë pjalatë të manduar, andaj kante kam më u kthyt, nga se kjo frika që on e pëlqej frik, po kjo nuk është më frik fetare. Është çytja e shejtanit është një është një panik që e shkakton shejtani me larum nga Allahu xhallahu ala. Në këtë rast duhet shpresa. Kur njeriu është në gjendje shëndosh të shëndoshë dhe të mirë, apo dhe rruga e mëkateve i lehtësohet dhe po e shërse po rrit dal ngadalë ka mëkati, atëri duhet një pendë e frikës ndaj Allahu xhallahu ala për menduar nga rritet e mëkateve. Pa në këtë rast njeriu që është para mëkatis ose është në ambient ku mëkati është i lehtë ose është në situata kur letë e kamaran mëkat, në këtë situatë nuk duhet me thonë, Allah është një më shërshëm, Allahu falë. Jo, këtu duhet me aktivizu denimin e Allah të të gjallë, me aktivizu një urin që e ki përpasu e të këqia që i silë kjo mëkat, ga se si po duhet penda me të ndalë, por ndyshe rëshqedit mëkatit. Pra nda edhe, një riu kur është në smundje të vështirë, kur nështë, Gjendja ti fizike dhe psichike dhe shëndetsore Ja pamunësën të bërnë e më katëve Nga së është më i lodhur Shëriati këtu I thotë këti të cëmuri Qëfar? Aktivizoje shpresën e Allah në gjellë e wale Andaj pegamberi sëllë Allahu e al sëllëm Gjithë mund Gjithë mund Sa her E ka vizitu në një të cëmur Kur në katë është më tim se i ka thonë pegamberi sëllëm Apo? Apo? Se Allah u po të dënën të me këtë smunja Kërkusi ka thonë kështo Ka mundësia e tjetë dënin për Allahot Mirë për situata e ti Nuk toleran më t'i thuet Po të dënuash E qëfar i ka thonë pejgamberi së në smunit Ka thonë la bës alejk Mos më u mërzit Mos më u mërzit për këto që të ka kaplu E qëfar të bëj Ka thonë pejgamberi së rështem La bës tahur Insa Allah Allah u të vëfë pasrim, që i ka pasrim është presë, pasaj ka anë hadithës e pejga mirës a sëllëm, ja ka përmenë të smurit mundësin që nëse bën sabër, i ngritin deregjet, të ka lajë mënuar, fiton gjennet, e kështu më radhë. Ma djenë qofë se smurit është këndu ku përketsu, dhe njëri u përndinë se për i vje fundi, atër e duhet do mos dëshmërështë të rritet doze është presës ndaj fr Nga se në këtë rast njëri është duke shku në takim më allonë, s'ka më vepra, mundësia për mëkatë e më është e fikër gatise, edhe pse dhe ka të dikush i bën gjënë allonë avallë, mirë po mundësia që të bënë mëkatë është ma e minimizuar. Andaj ka thënë peganberi s.a.s. La jemutën në ahadukum illa, wa hua juhë sinu dhannëhu bi rabbi. Gjithë kush, apo gjdo kush për ju e paraset vdes, gjithësësi, letëket me ndimë të mirë për Allahën. Për ndaj, këto dyja si kurse ka në djetarët, frika dhe shprejsa, i duen besimtarit. Aje din gjendje ti dhe në basë të gjendjes e aktivizon njëren, duke e lën tjetëren të aktivizuar, gjithë sësi, parë, kësa e radhe, më e favorizuar është njëra ndaj tjetës, përshka këse kështu e lipë situata. Andaj njëri, kërë është i ri, kërë është i shëndosh, i duhet frika ma shumë së shpresa nga se frika tjep pak ma te për elan për pun dhe është një perde e hekurt që të pengon nga romin mëkate veçanërishë sot për shembul kur mundësia me ronë mëkat është shumë e let në gjdo aspekt edhe në aspekt e shikimit e ti edhe dëgjimit e ti edhe në gjdo aspekt pra ndaj një loj mburoje që e rëthën këtë besimtar e frikës në Allahot është më e kërkuar shpeshere se sa të notuarit në shpresën dhe e latë që shpeshere mund tjetë shpresë e kotë e pa qëndrushme ju e natyres e adhurimit por e natyres e rëshqitit më katët kjo më nëndësi me kuptu nga se adhurimi i shpesuar në laun e ka një kuptim në qovë se del nga kë kuptim shëndruat pastaj në një akullnaj që të rëshqet dhe të më katët Edhe frikan dhe Allahot e ka një kuptim Në qofë se dhe nga kë kuptim Atë është ndërot në një cytja të shejtanit Qa dë vendos një lejpen dhe mesteje mes Allahot E që realisht aje nuk existan Por në mënyr të imaginuar e vendos shejtanit me të pengunga Me të pengunga në kërkin falja për i zotit manuara Pra ndaj të dyjet e në të kërkuara Andaj ne kemi vojtë firmin për shpresën Dhe kemi vojtë për frikan E dyja tash, njeri të thot, e tash A tjetë të shpesuar të ka laot Bajagin qef kemi qenë Mirë shë ke puna Ta është e frika ndë e laot Pak dysi ka fillu kjo me leviz nga pozisioni sa Ju thëm Duhet të dyja të quf si kuptë të ndrejt Pra ndaj edhe tema në vim që të pëllans për te Të ndërruar lëzër dhe mutra Apo është në këdritim Ka tekste dhe thënje Që ndoshta me dë vërtet Mund të kryoj një farloj Një farloj frika oso, Ose ndoshta dhe panik Ju thamse mos leja me dal jashtë kufive të asaj që quhet frikë ndaj Allahut. Adhurim që tjet të jetë me rol efikas në jetën tonë. Nuk ka vend për dëshpërim, nuk ka vend për pesimizëm. Edhe frika ndaj Allahut është optimizëm. Edhe frika ndaj Allahut xhallewana është shpresë, edhe shpresa ndaj Allahut është frikë ndaj tij. Kto janë të lidhur me zveti? A do të thënë se kanë filluar disa dallime që kanë me zveti dallon? Kër i thua dhikujt, a ja ke friken, kësoj kafshë, po ja kan friken. Pas kësoj, nuk kene ujmë më me vetë, a dënë dhe a ki qefë më lejtë me ta. So, është normal që i këpëj ti. Mirë, po njerë që ma shumë ja kan pas friken e laot, kush kan qenë? Djetarët. Kush kan e të në qëndrim për e laot dhe në përmend e laot, ma shumë se këta, askush. Kush ja kan pas friken e laot, ma ti përse? Muhamedi sërëllahu a sërëllim, askush po kushe ka da është Allah në më shumë se Muhammedi sësërëm, askush, në kjo është frikë speciale, posaqme, pra ndaj është adhurim. Pra ndaj është adhurim. Në momenti kur den nga këto kërniza, nuk është madhurim. Andaj nuk duhet, nuk kene vaj përte. Tjetën që duhet të përmeni është në qofë se ne ja kemi frikën e Allah si duhet, dhe normalisht i aktivizome dhe kuptimet e më hershme që kemi full. Kamë thënë se, frikan dhe Allahut nuk nuk nuk kuptan dhe që frikan nga zjarë i gjhenimet. Apo, është e vërtet që frika nga zjarë i gjhenimet, nga dinimet është e kërkuar. Mirë, po, knatsia e adhurimeve, përjetimi i këndshëm, i përmenësë a Allahut, begatia që ta ka mundësua Allahut me më, më, më sufen e ti, me ndëgju, mundësia që ta ka, pa Allahut me po putë mira, apo, Edhe kjo shoqëtohet me frikë se mos vallë ti po buresh shkaktar, ta privosh vetën nga gjitha këtu. Andaj kur dietarët përmendin se si, sikurse do të lexojnë në vim fjalët e yna, kur përmendin frikën de Allahut dhe qveka kan past, kjo nuk nën kupton veç frikë për mëkateve ose frikë nga xhari xhenimit, por edhe frikë nga shkputja e lidhjes me Allahun xhallahu ala. Ganjelloj pozicionin posaçëm që kan arrit më punët e yna, mos vallë ata po bën shkaktar e po binë në nivelin që ata e dëshirojnë. Andaj, qëfar në asil frikën dhe Allahot? Në qëfë se e kemi të reguluar mirë frikën dhe Allahot? Qëfar rezultate duhet me pritë? Në qëfë se këto nuk i ki, atër dihe se në qëfë se ke frikë, asë nuk është e balçme, e para, asë nuk është duku përdor në momentin e duhur, ose ke frikë po s'ka të bëjtë kjo me frikën dhe Allahot o shë frikë tjetër që nuk e lua në rol në adhurimit dhe për deso nuk është adhurim nuk jemë këtë rezultate për ndaj dë gjani frytet e frikën dhe Allahot nëmejsh djetarët i di kam përmen me pikat shumë ta por unë e kam përzidh një fjallë të djetarit të njor imamen Gazalio të Rahimullah i cili e ka përmbledh frytin e, frikin dhe Allah gjellewal në këtë thënje andë i thot frikan dhe Allahut jakma u shahawat epshet kojtën e njëriut joshen që i bat për të rëshqit dhe të aso që e ndaluar apo ja frenan nuk kam mundësi mu bashku në zamën e njërit dashurian dhe i haramit edhe frikan dhe Allahut përvecë se njëra ja ka mëjtë tjetërës. Për ndryshën nuk ka mundësi, nuk, nuk është e mundëshme, si kurse e silë shembulin, imam gazëllu vetë, e ti bine se kështu të shëllëtën. Andaj thëtë, frikan dhe allotë, rëzultati pari saj është, frenimi suksethshëm. Apo, frenimi suksethshëm në moment të duhura, kur e pëshi egoja, e kështu në radhë, e të reke njëri në ka ja që Allah i gjellëvele ka ndalivarën. E dyta, thot, ju këtë diru ledhët. Kënë atësit, kënë atësit, të cilat janë përkashme, janë të haramit, apo i turbulan, që nënë këpëton kja. Shetani, kur dërën me enzit njërin me bukeqë, mundohë që sa më të kristalizuar tja paracet knacin që ka me e përretu me këtë mirë nuk le jan me ja turbulu vëzvesen normal është që si turbuluot pështillet ta njëri fillan muhamend e si të hemendet ka mundësi aktivizohet imani, lërgohet andaj shetani të enton që sa më kristalizuar sa më pasër që të knacinja që mës të hemendet njëri ju heq me po keq Andaj frikan dhe Allah o qëfar ban Ja turbulon këtë sytja Apo dhe bën që këtë nësi të duket Në pamjen Reale qëfar ashtë Jo në pamjen e zbukruan nga anë e shetanit Sa njerëz Para se me bu një pun të keqe Jo shduke mirë e këndshme Po se e ka bërë Pastaj dhe ka fillu më përbal Me pasuajt e kësia ta se vepre Asë një kënësi së ka përjetu mo Ma dje dhe kër e ka kujtuat keqe ka që një kujtimi keq që ja ka prit disponimin edhe ratin. Po ta kësh pas këtë gjendje një rio para se me bu më katën kur se kësh bëndu. E pse në këtë rast se ka pas ka mungu goditja e frikës dhe Allah andë në qo se është frikës dhe Allah nuk ka knaci që ka mund që i si shejtani apo me e prezentu në mënyrë të kristalizuar si kur sa i dënë do t'ja turbulon këtë sytje, frikan dhe Allah o Gjellewale. Gjithashtu, ka thënë imam Gazelio Rahimullah, pas këture rezultateve, i përmena dy vazhdojnë ma vonë, por të ashtë e bini shambull, thëtë fetesirul më ma asël mëhbube, dhe në këtë mënyrë, më katët e dëshiruara dhe të dëshuruara dhe të pëlqyra. Ka më katët që njështë i dojnë, e do në gjënojnë, Pa e din që oke është për e danë të lejshme në më këto mëkate në qofë se aktivizot frika në delatë si duhet dhe japë të rezultate që i përmena dy për tjune thot atër mëkati nga një vej për e pëlqyër dhe e dëshiruar shëndrojt në të urejtor shambull për këtë thot një si kurse një njëri që e pëlqen shumë mjaltën ko njërë që shumë u, u akuna mjaltën Dhe mjaltë e nësitë është ëmbël, shumë për njërës vëdojnë, dy një kushë ma shumë, dy kushë ma pak. Po një njëri u që shumë e për qenë mjaltën, i ofruat mjaltë e ëmbël, e mirë, por i thuat se i është vendohës një pikë helmin të. Nga, nga knatësia që filloj me e përjetu, se sa so mirë ka me kohën kjo mjaltë, po, kore, kore e pinë, e kore e fundë në trupën e ti, e e ndinë knatësin, e ëmbëlësinë se saj Kjo pik helmi, ndikon që të shënrodhë në dishtë të hidhur, të keqët, të uretur që i këpesa e të. Pra ndaj, ato më kate që janë të dëshiruara dhe të përqyra, pikoj me frikë ndë Allahot. Që tja një pikë, të frikë e salat, o gjelë, nuk kimi i dashtë më aftë. Fëllon më bo të uretura, ato në sinë duke në të mëla, po kur të pikan me të frikë ndë Allahot, i bënd të hidhurra, nuk i bënd migra nga se frikën dhe Allahot i ka bëtë shumtuara në qofësa e është si kurse duhet andaj epshet frenohen me frikën dhe Allahot të manuar dhe gjithashtu gjithashtu të nërgjithashtu zemra për ullet dhe qetsohet me frikën dhe Allahot këtë e rezultate rezultate dhe gjithashtu thot imam gazaliu rezultat i frikës ndë allahët është dëbimi i zilis edhe i urejtës nga zamra a që ka frikë allahët në zogjel a po frikën ndë allahët ja dëbon urejtën pëj zamras ja dëbon zilin dhe njezën pëj zamras, nuk e len nga se zilia realisht shka është të kjerë dikujt, e kjerë zili dikujt pëse e kjerë zili pëse e ka një begati që ti nuk e ki A e ka një sukses që të seki Apo? Dhe në pamunësi me e arritate Ja ki zili, ja ki i nati Ki dëshirë që ajë mësë ne pasmo më këtë begati Shumë për njerëzve zilia i de Dhe u a pamunëson me e pa po realisht Gjenjë ku ata kanë ra Si kurse kanon djetarët Me e pa po zili qari vetën e vetë, vetë Ikë pe i ti e përten Me e pa po zili qari gjenjë e ti Ikë pe i vetës vetë Të shumën e kjo Por e de, subhana, zilia i duke që është duke bo punë mirë, që është duke të mja bo këti i nabdo. Nësë afrika ndë Allahot e këndel këtë të dehor, edhe i thëtë, këti që ti përja ki zili, edhe këti që ti përja ki inati për këtë begati që aje ka atë i seki, kështë ja ka dhonë këtë begati? Kështë ja ka dhonë këtë begati këti, e ty së të dha. Kështë? Allahu që leo ala. Pra ndaj, uretja ju të ndaj këti dhe zilia, me një, një fjal është, uretje dhe më spajtim me caktimin e Allahut, dhe uretje e urcis e Allahut, nga sajnë në bashkë të urcis dhe drecis i kanë do këtu. A i bjen men të mësime, këtu leksione, këtu porosi, ziliqarit në konë kër bën zili? Ja, e de zilia. E ku shë kënden nga, nga, nga dehi e zilis dhe uretis? Fri kanë de Allahut e zhëllë. Rezultat, njëri që ka frikë Allah nuk ka zeli njëri që ka frikë Allah nuk ja do në shëri në kërkujt nga se edin qka i bje me pas rinda një kujt a edin shumir a edin qka i bje me urejt diken a edin në bastë frikës në Allah gjele gjele liho dhe gjithashtu thot imam gaziliu në vazhdim të rezultateve që flasin po frikën dhe Allah thot dhe frikëndë Allahut e sill gjën e sill robën në një gjendje ku preokupimi i tij kryesor është dy pika. Tash mëkatet i rregullon, epshet i frenon, zemrën e pastron, tash edhe tjetër rezultat është të bije në një gjendje ku preokupimi i ut është si vjen dy pika. E para thot El muraqaba Frikan dhe Allahu të asil, për cilën sa Allahu të shë, ku do që ti e shë apëton. Këja si frikan dhe Allahu të gjallë e wala, ku do që ti e Allahu të shë, ku do që ti e Allahu të për cilë, ku do që ti e Allahu të dëgjan, nuk i mund si me i kërkon, shëhu ku të dush, o le zërin sa të dush, apo e rësaj e dhomën sa të dush, vetmahu sa të dush, e këpë njerën sa të dush, Allahu të shë apëton, Allahu të për cilë. Allahu Gjella Gjellalu ka vendos në biti ku i dëstarë që shkruajnë. S'ki ku me ikë, nuk i ku me ikë, ka të ke, ka të ke. Thash, vetëmohë së të dushë, erësaj e dhomë në së të dushë, apo fshehën nga syte njërë së të dushë, o le zëri së të dushë, mësë dhe gjënë kë, së të dushë, që këtë dushë banë, nuk i ku me ikë ka banë. Frikan dhe Allahu Gjella Olat banë që gjithë mund tjeshë në këtë gjandja. Mungjesa e Afrikës të sjell hutin dhe habi me harrues Allahut për përfitat. Për Qase gafleti dhe hutia që njeriu jon ta e bën me harruçe komo do llogari për Allahut ose se Allahu është këtu më radh. Aja që të bën më së harruhu është frika ndaj Allahut xhala wala. Është për kujtusi më i mirë. Ajo është burimi i gjallërisë që ta bën gjallë zemrën mos të bie në gjumin e gafletës dhe hutis. Dhe gjithra shtut, thot, masoj gjendja dhe dy cilasht, rezultat e frikën dhe Allahot është el muhasebe, vetë lëgaritja. Frikan dhe Allahot është bënë me lëgarit, a macetës macet, a ko hesop, a s'ko hesop, a po, qka bëjnesër, qka i thëmë Allahot? Ndërso sot njerëzit, patë kjecësht, në shumis në rastë, patë kjecësht, nuk lëgaritin qyshu dhe në hesopit Allahot. Logarit që dhe lhesopi, në këtë dunja, po? Që dhe lhesopi në pun, në përfitim, në ngritje, në grada, në autoritet, krej këtu i kalkulan, ama qëtë mirë këtu, këtu këtë i kalkulan, i regulan. E ta Allah qështë ta qëtë, kom harrua, pëtanë. Kom harrua. E që kja është e që frika ndëllatë nuk lënë me harrua lënë. Mungese e frikës të banë që, Absolutisht nuk e kalkulan, Allah unë gjellewala në asnive përmë të kësa i bote. Kur kun heq? Kur heq? Regull t'i përdo me e bo këtë punë. Këshur mas pari, apo, am, a ka mund zi kjo përshar me ma hu punën? Ose me më privu nga liria? Ose me ma hu për autoritetin? Ose, ose, këtë ju kalkulan. Këtë në regull afton. Mirë po, para se gjithë të ardushme vetë. Ne qovë se këte me projë, se këte bojë, se këte me ndojë, se këte thëmë e kështu me radhë. Allahu, që kamë thët apëto? Kësh e pyjt vetën kështu? Kësh e logarit vetën kështu? Kësh thët me këtë fjallë që e thash, a ashtë Allah i knaqurë? Kësh thët me këtë punë që e bëne, a ashtë Allah i pajtuar? Kësh thët me këtë dhebër që e bëne, a më zvalë Allah i dhënohët? Kësh veç ajë që e ka frikë Kras atyne rëzutatëve që i ceka, e silë rubin këtë gjendje cila, i silë më rakabe, në djenë të për cilës e vazhdushme, pastaj kërkes të vazhdushme për vetë logaritje, dhe gjitha shtot e treta ka thënë El Mujahede. Frikan dhe Allahot e Zogjel, i mundësën besimtarit për pjeket vazhdushme, kors në alët. Sa do mulodh të pushoj pak i thos frikë ndaj Allahut atë thotë nevez se s'ka vak kta fjalë s'ka vak por shom vall. Andaj kur ti shikon përpjekjen e vazhdueshme të njerëzve të mirë, dietarë, muslimanët hapshok, shëso të risan këta njerëz vëlla kanë fletë ndera, kanë hungur ndera, këtë pikaton kjo kohë. Subhanallahu qore kuptot frikën ndaj Allahut jallahu ala, është se çtu ka që burim mjaft. Frika ndaj Allahut atë gjallë të biën në gjendje e cila thash vazhdimisht të bënd që të ndijesh se jenë nën përsil në ti dhe të logaritjet vazhdushme të veprave, të punve, të fjallve të mendimeve, të qëndrimeve të sjellive tua dhe gjithashtu e trejta përpjekje pandalshme nga se endë nuk ka ardh koha mu nalë endë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam të nërrua lezëm në kam su në kam su që deri në fund, deri në fund, të përpichemi të bëjmë punë mira. Ma ndje, ka thonë peganberi s.a.s. Men kane akhiru kelami hi, aj që fjarë në fund dhe ka la ilaha illallah. Dikush e kuptan këtë fjarë në fundit, i bjen, ba që ka dush vënjë fund të la ilaha illallah. Ajde ja, që i bjen, kush fjarë e ka fund, la ilaha illallah. E po? I bjen që kush mundohet të përpjekit angazhot dhe në fund e përmbyll me lajla i la la fel e hul gjenne imam ahmedin rahimullah e kanë po njerës tu vrapu, pej derësin derës, derës pej legjirat e legjirat, pej mësimin mësimin vazhdimisht i kanë në dikur kime lezuti a së nalë është i lezumja ka thonë nalëmi a po, kërtë vendosemi nën kitë tokë nërsa, dhe se emi në bitë tokë s'ka ndalja besimtari nuk është sezonal. A keni musliman të sezonave? Ka. E pse është sezonal? Mjesi i Afrikës ndë Allahut, vallai më pas ting ndë Allahut, azhjal, Allah, nuk bën adhuruar në Ramazan e jashtë timë qatar. S'ka mundsi. Ngase Afrika ndë Allah gjen leuala e shtyn drejt përbiqeve të vazhdueshme i a thën konceptin e adhuruar sezonal, periodik të situatave caktuara kur është në vështirësi e thirr Allahun e kur është i lirë e haranë Allahët e qka ja be kuptu kja pse dikusha që shtut i themi i mungon kuptimi i drejt i frikës dhe Allahët andaj mundësoja me edit frikën dhe Allahët i stabilizohet situata apo nuk është më me shkputje me ndërprerje nuk është më me fazë dhe periuda për është i vazhdu shumë gjithmon ga se gjithmon është robi Allahët a ka mundës i dikush në periudat caktuara në situatat caktuara të ndërpritet rëbrimi ndi dhe Allahot ditin e nërëbë të Allahot natën të ashin atë lirë veq me Allah një pashkëputën gjithmon dhe me gjdë kanë ndash s'mon me konë njës dhe të katër satë me dikonë gjithë s'ka njëri mbuat apo që s'dash për ti s'paku edhe kur je medikon, që tu je, je i ndarë me mëndimit e tuja, apo je i ndarë me mëndimit e tuja, bashkë je me të fizikisht, por mëndimit e i ndarë. Me gjithë shkanë këtë bot, s'ki shqoqërim të, të vazhdushme, s'ki linë të vazhdushme, përvecë me Allah në Gjellewala. A je në dëneri shkëputën nga Allah në Gjellewala? Kur, nga se bonju shkëputë e pejti, Ska jetë për ty. Ma di edhe kur ta merë jetën, i je lidhur për te. A ki ku me shku? A ki ku me ikë nga logaria që? Gjithë mëni i lidhur me te. Pra në frikan dhe Allah në Gjallohat të bëndë që, të jesh robë, i lidhur vazhdimisht me Allah në Gjallohala. Jo në kuptim të lidhës dhe më zdoshme, doshët e zdoshët. Por në kuptim të lidhës vullnetare, të lidhësht me te, me dëshiren tënde, me vulletin tënde që e ka stimuluar dhe e ka motivuar frikën dhe Allah të bërë e kotele. Përndaj, kjo është e që e silë frikën dhe Allah a zhe u gjelë. Resultatet, priti këtu, 5-6 që i përmenda, moj men mirë, dhe shiko se, a ka frikën mjeftushme, nuk ka barometrë të saktuar që ti e matë, se sa është sasija e, frikën dhe lënë zemër. Por rezultatet praktike e në ato të cilatë, të jepin, apo, shenë, qarë dhe cikurët sa ka prezinsë të frikës dhe latë gjellë uala në zemërën të ndërën. Dhe para se të kalët e këpike a fundit, duha të asili disa prej e, shenë buj praktikë. Që dikushot, po, ne, ja në pja konë frikën e latë, po, e qëka më nënaj që konë frikën e latë, qëa bënaj? E më nëjë që isha bajagi praktikë me këto pika, por duha të jemë halama praktikë. Qka me nëna i që e ka frikë në latë? Ka i ka metaj? Me qka prekupuataj? Ka shumë, shumë që i kam përmendjetartë. Une i kam përzidhë dhejt pëjtyjnë, apëtër. Mesha që ki materialët me aftu shumë tash, apo praktikisht më u marrë me qështë një frikën dhe latë, e para është frikën dhe latë gjëllë e ola qëka është? Nuk është veç me pas frikë gjëhnemi, ka shumë gjëra që ti mundëshme, më u marrë me t E para është frika ti aje pëndu të ka Allah Gjellewala për të këshijat, edhe aja ke dhënë besën Allah Gjellewala që i keqë mos kime kanë. Ke më bo buri mirë, aja ke më dhënë besën Allah Gjellewala. Në regullë, frika se mos për e prish dikun është praktike. Fri, frika se mos për e prish pendimin, mos për e rënan besën e dhenë, është e stimuluar nga prezenca e frikës së Allahu Xhelavala. Gjithashtu frika nga humbja e qetësisë shpirtërore nga dhërmi i Allahu Xhelavala. Yjet e hukuknaçmë namaz me axhirëm, me ligjërata, me përmendet Allahu Xhejal apo dhe si me aktivizuar këtë frikën që frika Allahu Xhelavala ruaj këtë gjendje mos po e humb. Apo, me diqka të saktuar, e pastaj të shton nga të zemra dhe nuk për e të në madhurime. Gjithashtu të frika nga dhe vijimi dhe rëshqitja. Gjithashtu të frika e të mashtruar me punë të mira. Dhe kjo frik, njëri bom për mjërë dhe i diku thot, në thotë, une gjithësqysh në gjënët ka me shkuatën. Apo, ma dje fillon, Allah o gjëllë ura të imburet me punë të mira. Dhe ndonjë njëherë e kur si vjen një e mirë, pëllën mu që ditë, se interesant s'ma pruni mu Allahun, e ishtë doshti pari këtë me pas, a po, disi, disi e obligon Allahun gjëllevala me mendin e ti dhe bin e ti, se bërë që ka me i një mu dhe me respektu dhe me nëru dhe me ngrit, se kjo është, baj e gji dhe vasë shumë apërën. Kjo gjendje është shumë tu a shumë e keqe, dhe të pëlqimi, dhe të pëlqimi, është gjendje shumë e keqe, andaj besimtarit tja ketë frik Kësa i gjendje është gjithashtu praktikisht një zbërthim, praktiki frikës në Allah gjelë dhe gjelë ali huapëm. Gjithashtu frika se mos po e qëroditin begatit Allah të të gjelë apët. Allah qënë një begatit, të begatit, të begatit, dhe nga begatit e shumë të njëri i fjithan mu qërodit. Ka njarës se si kur kanë qenë ma fukara, ma miri kanë pas punët. Apo, kur kanë qenë më ngusht, ma miri kanë pas punët po së ua ka shtiru Allah u gjellë ua le hesapin, ka në fillu më harru dherë në gjamiis, ka në fillu më harru falërimin dhe Allah u të zë gjellë, këta i ka qërëdit e mirë, si kurse, ka anë hadith pejgamberit sërë Allah sëllëm, për ata tre të të personë hadith i gjatë, njëni ka qenë, njëni ka qenë, do tëtë, mesmundja të lkurës, i shëmtuar ka qenë, njërë ka nik pëjti, edhe ka qenë i varëfër, tjetëri, Tjetri ka qenë komplet pa asnjë qime në kokë, i shëmtuar edhe në kokën e vet. Ka pas smune të kokës. Tjetri ka qenë i verbër. Tëtrat kanë qenë shumë të smurt. Me dëwar for Allahu Jellaluhu ka dërguar një melek në fom dinjerit apo. Edhe u ka thonë, "Gjat çka po lëngën ti, çka ke problem ti?" Atë vëllai mu po mungon bukuria. Kur i shëmtuar kurse po m'don jashtë po i kijim më Allahu Jellahu Ala i ka thon me lajkës pyte edhe çka po të mi pasurisë ka një lop më pas kurrë më shumë s'dua thon më është më pas një lop me shumë pim pim pim çumë çikaç çuçi fjalist me me me pak doniera në bukurinë pak edhe një një lop elim Allahu Jellahu Ala ja ka kthy bukurinë e pomën edhe ja ka mosh luginën e ti me bakti edhe atia ja ka mosh me deve edhe ktheja ka mosh me deve, me dele, gjithë kushka ka lypë, dhe ua ka këthy begati që se kam pasë, dhe këta e nëknash me këtë begati, me këtë bukurimi, me këtë hjeshi, me këtë pasuri, duku ushtu pasurija dhe autoriteti, pas një kuë ka ardhë me lajkja, po tash ka ardhë me një shkopë në dorë si fukare avton, mi pravu këta burat, a i ka leviz pasurija si ka leviz, a i ka qërëdit begatija jo, edhe ka shku të i pari, i ka thonë, Unë jëmë një uthtarë, jëmë me të keq me laqë Allah, t'ajshana s'pen, po pruvja ka qëva Allah. Me të rrugës shkretë, jëmë me të pash që ato që të kepë këtë bukuri. Qëre, jë ka kujtu, kam pash ato që të kepë kep këtë bukuri, dhe pash ato që të paskamush këtë lugin me këto bakti, a ma një bakti, vlajë jëmë, dhe i shketishpijë jëmë, pipi qumë si të cajë edhe, me pas lezëm edhe prej hapimi si të cajë, Qëka thot kjo përën? Thot, këto ketë, babjushe këna po, qështë këna përru po, gjithë nga përën. Në e në lutë të përdojnë për zga që mi mora përën. Subhanë Allah përën. Andaj ka thonë me lojë që, në qëfë si e rajt, të rajtë, të këtheftë Allah u qështë e kona përën. Masë i përdojnë qështë të mi abu, apo të i kefë një qënë, të ashtë njës përja për ta, të këtheftë Allah u qësht Shkëndat e dyta, qoftë e dyta, vëllai na lëdh na natë punon ditë punon natën, po vjen kjo që më të kjo, po vlla puna kjo, një herë sa kjo, po lodhom. Subhanallahu, ti ka hap, ti ka 200 copa deve. Ti ka apo sot ato mundsik, një fukare, një spiap. Edhe ditë që ka pas zgjendjen, t'kthehet Allahu ç'i shekon ato. Shkante i vtai, vtai i verbti, apo era që ka pas dele, e i thot pash ato që ti ka, ka dhonë syte mirë me palët, te ka mushkit lugin me dele, me hep një, ka një vëllem një, po më mërë sa dushële sa dushë. Dytë ramë, një unë edhe provimin e përë. Andaj, frika se si përqojnë peshë, begatit e la gjelevala, është frikë me venë, sa so, njerë i ka qërëdit mirësia, shëndetje, begatia, andaj, e shëndetje, e begatia, e ndryshme, prandaj, du një një pas frikë e la gjelevala. Sa so, so, një meti hu dhe të më bërlagë, Është sa njerëz fillojnë me nuk i pëlqen ky ushqim, ky si pëlqen, ky e djunë, kështu bënë, ky gërditët e kështu me rad. Bekati Allahu Xha le wala. Pejgamberi saollallahu alajhi wasallam është e vërtetë se ka pas ushqime që si ka mujt më honger, se njerëzim. Ka të bëjë me shia. Por kurse kanë më ushqimin, kurse ka përbuz, s'ka në çaubër e kia që s'do të më. Ja kur, nëse ka pëlqyi, ka honger, si ka pëlqyi, si pëlqy, është rikon fani po nuk muj. Kaq me sjellje të mirë Amazon njerëz e kam pas e kam pas e kam pas mal një lang apo një lang për lëngjëve më t'lira sa të kish pas ish kuk në cia ti sa djo që si ka të më t'lirat po të më t'stretet i ka dhe mu ka po bajat subhanallah ku është mirë njoja, fandërimi dhe e gjithë gjithë më ndukë uan ku ndërsa ka gjithmonë luksën e garantuar, s'po tham gjë të tërmësdhshme. Andaj, besimtari ka frikë se Allah po na beqaton elhamdullah, po ashen mirësi, po apo i më falënderuos, apo i më mirënjos, apo apo habitemi nga ata që s'kan, apo i harrojmë kjo frikë. Nga se dihet se Allahu xhalla wala ç'është ka dhon ty e atij si ka dhon, shumë lat i ndron situatë Allahu xhalla wala. Shumë lat. Wallahi shumë lat. A ti i thot ti kije ti ski? Shumë shum letë e bën këtë punë Pa kur fërë prosedurë Edhe në shëndet Edhe në pasuri Edhe në autoritet Edhe në gjithë shka Qy është dënja bën e lojgjër levala Kanë dën e ngrit Kanë dën e ull Gjithë faktujen sproa për lojgjër levala Edhe ato që e ka ngrit e ka spërvu Edhe ato që e ka ull e ka spërvu Edhe ato që e ka smu e ka spërvu Edhe ato që i ka e përshën e ka spërvu Edhe ati që i ka, jape, ka edhe ati që i ka marë e ka sëpërvu, gjithë janë sëpërvu, gjithë janë në orë të provimit, që shpej e provimin për Allah Gjellio Walla, përndaj, Allah në arrua që begatit e njerit me qupesh, e me dal tani me neshë më provimëm të tënë. Kjo frikë, përndaj, edhe këtu du të me aktivizu frikën dhe Allah Gjellio Walla, që të ruajnë begatit dhe mirësit, edhe këtu të ma bëjnë që tu adim shumë më shumë atyri që nuk kanë, dhe në pëse në është të neve, Allah në ka begatu, në ka bërë që larkë tjetë për neve fukarlëku dhe varë frija. Gjithashtu, fri ka nga përfundimi ju i mirë. Gjithimi të kërën ka përfundimi, apo? Gjithot ditë po e palojmë, jetën tonë. Gjithot ditë që po e kalojmë, është një faqe e mbyllur jetës tonë. Jetë tuk e mbyllë, të si të qil faqe të reja, të i po mbyllë. Apo? Diri sa, mbyllë dhe të libri komplet, apo. Aki më e mbyll me la ilaha illallah. Aki më e mbyll me astaghfirullah. Mbyl Aki më e mbyll me namaz, me abdest, me kërkim falje, me punë mira. Me çka që më e mbyll, s'dihet. Nuk dini çu vien puna në fond, Allah e narojt. A ndaj frika për përfundim të mirë, është është është një reflektim praktik i kësaj frikë që po flasim për ta. Gjithashtu frika nga sprova në varr, kra më punë në varr. Ha keman me don për tim që duhet ajo dënimi në varr. E kështu më ratë, pashtaj frika nga, lërgimi i perdës. Gjdo kush për njerëzë dhe ka mëkate dhe të metët të fshehura. Që ja kanë bulua Allah o gjallewa alatën. Imam e Bu Hanife, e rahim e Allah, kjo djetarë i madhë ka thonë, po të kishim pas mëkatet erë, së kishim pas mundësi menet gërë njën një i tëtetet, të më të dhe. Po, lëham në asyka e pa Allahu e erë, apëtëm. Apo? Para mende, një gjuna, apo një erë e keqe. Një gjuna, një erë e keqe. Para në qëfar lërgësi, e këshu në posë shpijat, apëtëm. Me qëka këshu në komuniku, Allah e di me qëfar përqusit zërit, se shqepat në si menejt për erës, as tonës, as tina, apëtëm. Kishë pas një gjuna e erë të keqe, apëtëm. Allahu e kam bulu edhe erën, Kishin, Subhan Allah, që shumë duk, ja u ka hek edhe një gjyren, e të kshim pas këtë, e këtë, e këtë, këtë, këtë, këtë Allah i ka hek, po e bënë më katën, as nuk durët një gjyra, as era, as kurgja, po kjo mbuli e sa Allah o gjën levala, a rëzikot mu qëplu mërë la në hera, afton. e me bo Allah o hordikën, po Allah e rëzikon, rëzikon në qofë si ju më këtë bot, edhe pse shumë nga njerëzit, që të dhe triman raport me Allahun xhelleuara duke bër mëkate, s'um më gjet kur gjë. Kjo atënie e madhe. Allah kjo, me thonë, dhe qe, kjo së më thon, unë bëj gjuna dhe ç, kur s'um ka gjet, kjo është guzim i madh, jo kuptim pozitiv. Duhet më hap pas frikën kësaj gjendje, Allahun e ruti. Qase njerëz të tillë edhe në këtë botë do të zbulohen, por gjithsesi botë në botën tjetër. Prandaj frika nga ky zbulim, është frikë që do të më çejë prezente. Frikën nga zhvillimet që bëhen në bojnë botën tjetër. Çka po mendon në botën tjetër? Allahu na ruaj nga nga pa më të frikshme, nga ndodhit e tmerrshme, friksuese nga gjitha ato ku do A të jesh ti. A tek pala e siguruar apo tek pala e friksuar dhe e dënuar? Ku do të jetë pozicioni i frik? Gjithashtu edhe frika nga zgjarrja i xhennemit është padyshim ajo që duhet më qenë prezente tek besimtari. Prandaj gjitha këto janë frika praktike. Ja kufriken e kësaj e kësaj, e ruhet pikë kësaj, kjo më radh. Gjitha këtu drejtimi funksionon frika ndaj Allahut të manduar. Dhe milionit ndërua vëzërzën e mota për fund të përmendi do thotë di sofial. Porosi të dietarëve në lidhje me frikën e Allahu xhela uala. Andaj po e konsideroj tëra çikim do të ndelimë tani. Një lloj teori, sepse nuk te ka pas praktik por teori për i thëmë, ndërsa kuptimi i drejt i kësaj shikasës i vijen nga anë e djetarëve. Qëfar kanë thënë djetarët për këtë qështja? Si ka në pasë afrika, la nëzë gjelë? Si shmanifestua, ja? Kur është thërë omeri, rrë gjallavanho, dhe një armik i ka dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe i kërështë që shënë, me hrapë. Dhe nëmëshë kjo ka qenë goditje fatale për ta që pasaj ka vdek o meri, rrëdi Allah në hotët. Por qka është më rëndësi? Ka qenë ishtërir me plagën e ti dhe me dhimit e ti, ka arë Abdullaj Mëni Abasi. Abdullaj Mëni Abasi, djali ajësë dhe Muhammedit, sallallahu e sallam. Njën nga djetarët e sahabëve, njën nga njerit më dishëm sahabëve, nga njerëzit që më shumë ti ka marë nga dija e pegamiret sërëllahu alësallem. Ka ardhë edhe normalisht është silë, që është duhet mu silë, është qasti fundit, duke vdikë, qka thamë duhet në këtë razë më po? Shpresa, ne shpresu. I ka thonë, o prisi besimtarve, tje ke pranu islamin në kuën ku shumit se njerëzve kanë më hu. Më parë, në kuën pëtë parën meke, Pastaj ka thon i ke qendru pranë pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam kur bajë di shumë njerëz e kan lënë e kan praktikisë thon se kan përkrah ti çati ngati e kon tuaj përkrah Gjithashtu i ka thon ka vdeq pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ku nuk i knaqesh me ty apo su deki vdeq i, i knaqesh me ty Dhe gjithashtu ti je njëri që dy musliman nuk i djon që nuk kanë pajtimi që ti me komprisit ty apo këtë ndajtimi apo Andaj t'ka dosh t'Allahu, t'ka dosh pejgamberi sa të ndojnë musliman, që ka pëtë mëshëm? E ka përgëzu. Mirë po, disi o meri, ka dosh me auqunë një mesaj tjetër kësynë dhe ta shëmët. Edhe ju ka thonë, radi Allahu ta'ala nuk këtë gjendhe ju ka thonë, el mëgruru me në gërër të muhë, i mashtruar është ajtë që e mashtruar një me këtu apëtër. Apo? Unë e përdi që ti po ki qef me më një duha, po më duke si, po më laston ma shumë se që për një me që kja për ka thonë o meri radiallahu ta alani hu para se më vdik ka thonë beto më në laun e madhë po të kisha pas krej që kanë dzin dili e që kanë dzin dili këjtë du njen po të kisha pas krej që ka rezojnë rez dhe dili të kisha pas krejtë i kisha e për qëtashë veç me lehtësi, me dalë piktuit në tjetër nëmë tonë. Nëse barë të nuk është e letë. Pej një bote, me dalë tjetër në këllet. Fëmija pa më kate, kur del nga bote e barku të nënesë, në këtë bot, ka vërështërsi, e që ka të mërën e ti, kur del nga barku i kësoj bote në botën tjetër? Ka vërështërsi, ka të lashe, nuk ka letë më bajt atje e më tonë. Andat krejt i kështë edhonë veç më bajt me kë gjithashtu të të thashkë pëto që pëjtëseki, janë të kurzuara me kuptimet e, hershme, gjithmon, me hërshme gjithmonë, me produktivitatë dhe me optimizëm që të bëjnë matë mira më ndërsa Sufjan e theuli rahimohullah e ka pas në gjemat një njëri që ka pasam Saidi ibn Saib Saidi e ka pasam edhe kjo Saidi interesant ka pas të ditë do më thonë si se thojm, te, te kur se thonë të këni nuk janë në letë kurë vazhdimish po qanë fa letë kanë, letë zonë kuranë qanë në qabë e të u bëta o kanë i ka thonë i disë Sufjanë dhevë rahimullat që ka o puna jo të allahunë, s'po kuptaj thon, po flasin për burat mirë për moslimat mirë po flasin për sevapet t'i po kanë hajtë e marrëvesh me ka njëri për dupë po ma prish edhe regullin që po kanë qpesh që ka frike ati kukon, sa veç tash frike me shku në gjëhenem njërë e lovë, ka thonë, po përmenën burat e mirë, e onë e po esho që jasë nga ty nësë jam, smet tjetër pas me kajta thëmë, i ka thonë, e përshita ki haka përten, kërë përmenën sahabët, musliman të mirë, e të tjerë, qëfar ka mbu për fejnë e lovët, qëfar ka mbu për kanëshinë e lovët, apo e tje shevet në tonë që e shevet n çka të mbetet pas më thon ato çka nuk duhet më të thon po ne a themi açi ka von fond i mam Gazaliu që do të përmenë se çfarë themi ne çfarë duhet më thonim tonë gjithashtu të ndërua Allah për fjalëve të utat mejo që janë përmenë këtë them është temi medari radhiyallahu anhu nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është fal e kërezu Ajetin surë në lëgjathje, ajetin istanik, këllahu gjellewala thët, e më hasi bëllëdhine gjithë të rëhus sejiati, e në gjëalëhum ke lëdhine amënu wa amënu s'salihat. E ka lëzuhë këtë e surë në lëgjathje, këllahu thët, a me nduën ata që kanë bërë më kate, se do të trajtojmë njët, dhe do të barazojmë ma ata që kanë besu dhe kanë bëbën mira? A ja, më zga bëmë muhabit, si barazojmë allahu kortë Kërës jënë barabartë e ka lau? Ata që ka punë më, më kate dhe e kanë shpërfil urë në lau gjëllë leualat para lau së punë në konë kurë barabartë Këtu a lau pojndo njësë dy kategori ata që ka punë më, më kate e ata që ka punë përmira jënë të pa barabartë e ka lau gjëllë leualat ka qaj të mi me darit dherin më njësë më këtët duke pas frikëse të cëllë i grupë a i bën pjesë dhe ku është punë ati? A të k çë praktika transmetuau pejgamberi sallallahu alajim. Këreq sahabet kanë transmetuar nga Muhamedi al sallallahu alajim. Ijon ka thon Muhamedi sallallahu alajim, ka thon Muhamedi sallallahu alajim, desa Taimedari ka pas një rast interesant, kur e kanë dëgjuar pejgamberin ka ka për ti, ka dalë çu sot foltor e ka thon sot po du miu transmetu diçka që më tha mu Taimedari, para mëna pejgamberin pidika të transmetu. E ky ka thon nuk po di në cilën karrigë jam ulur atëkta ata. Andaj Frikan dhe Allah Gjellewala, nuk të lenë bashra atë dhe komat, po të frimzan dhe stimulant që vazhdimisht të ështosh pun të mirat, gjithë mund tjesht në përmishësi mesipër. Gjithashtut, Jezid ibn Hauqeb, një nga djetarë të hershëm, thot, se kjo e ka shuqru Hasen El Basrion. Kjo Jezid i ka shuqru Hasen El Basrion dhe e ka shuqru Omer ibn Abdulazizin. Hasen El Basrion nga djetarë të mdhaj, dërsa, Omer ibn Ablajizit nga udhetsit e njër, i drejt, i njën drecin e ti. Thot, kë njëri, që i ka njër këtë dë njërëz, thot, mara e to, akh uefë, nuk kompa diken, që ka pas frikë nda Allahot, dhe ndajdenimit e ti, më shumë, se Hasan el Basriu edhe Omer ibn Ablajizit. Thot, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d sa që kom një përshypë e thuse, këta kanë menu që gjenimi vëqë për ta o kryu, për kërkët e të rëmëtë. Ka dalë, në të kuptim, ka dalë se sa vëqë për ty kjo, ka, ka kushka në tje, ama gjendet një ka qenë thuse, kër është për menë gjenimi për thuajse, as kush nuk dhe të shkon të për është një dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe para se me dalë në punë dhe në tregat këto qoftë, kam shku të këtesja, të Aisha, rrëdhjallana, për të a vizitu dhe për të në salam. Në ditë shkohet të ka ja dhe e gjitha duke ullut, dhe duke u fal, dhe duke lezu ajetin në surën e tur, ajetin 27, ku Allah o gjëllehu ala thot, fjala, kjo fjallë është fjallë a gjënetlive, ku hi në gjënet, këtë fjallë e thonë gjënetlit, të fëmënënënënënënënënënënënë Allahu na beqatoi neve dhe na mbrojti nga dënimi i dhimbshëm. Sot lexonte këtë ajet dhe çante. Prita çhepkryn, pyetë çhepkryn me lon selam, ajo ja vazhdonte në këtë ajet. Ho dola në treg me kry dorpun e shkova disa pun, u kthye prap, prap e djeta në të njëjtën gjendje, duke lutur Allahun xhamlewana që ta bën nga ata që Allah i ka beqatu dhe i ka rrit gazorin e xhanemit. Aisha radiyallahu ta'ala anha, gruaja e dashur dhe respektuara e Muhamedit sallallahu alei ve sellem të dëruar vështë dhe motra në fund të kësaj që përmenda është një porosia dhe këshillë që më të duam e përmbyll porosia dhe këshilla i imam Gazalikut rahimuhullah i cili kur flas për frikën thotë në fund kështu kur përmend këtë rast se na po i dëgjojmë e shumta të tjera që i komlosin kanë kom mundësimi i përmend për shkak të këto thënjet që i kanë lënë këta burra dhe këto gra një dhe me frikën dhe Allahu Gjellewale dhe adhurimin dhe ti dhe dëshurim për ta në fundë thot hadhihim me khawifu l-eulia i wassalihin këto janë druajtjet dhe frikat e evlijave e burave të mirë e muslimanëve të mirë të devatë shumë thot ndërsoa ne jemi më meritorë për këtë druajtje sa ata aptër thot ndërse na jemi ata imam Gazeliu përën e nimi vjetë e kun thët nga se na jemi atate kapluar nga epshet dhe nga mëkatët thët ndaj qka të tonë thët përgjendjen tonë subhanallah thët felamu shahedet u ahwali elhaifinet të kha uifuna as të ledzuarit dhe të ndëgjuarit e këtër e fjualve nuk përna është të në frikën apët thët Walla khatarul khatimet i të zëgjuna Asë rëziku për përfundim të keqë përna shqetsan Përna shqetsan asë as nështë ta bukën së ta përrejnë afë Mëndësia përfundimit të keqë Fë nësë enullohet ta'ala Thët e ta losë Allahun e madhë që të na përfin Bi fadlihi vë gjudihi Me mirësin dhe bujarin e ti Që me këtë mirësi dhe bujarin Allahun e losë të nejë përmisan gjendjen ton Thët uaminel ajaibi Aja që është shumë e që ditshme, dhe imam Gazalija, jo është se na kur dëshirojmë me fitu ndë një pasurin këtë botë, në bjëllëm, apo në bjëllëm, e mundohemi, e bojmë të këti, e udhtojmë, largë, përmes detit e tokës, dhe gjithashtu përmes rëzikjeve të shumëta, dhe gjithashtu kur dune ma rritë diturit, në shkallë, në nivel caktuar akademikë, O të mundohemi, lezojm, lodhemi, për së rritëm disa ere, ma dhe rrim natëm pa gjumë, kur këtu dhëna me i bua për tëmë. Thotë, ndërsa, kur lakmanë synin gjennetë, kur lakmanë synin dënja, që shtoja bojmë në. Thotë, ndërsa, kur lakmanë synin gjennetë, që ka bojmë në, thotë, mjaftohemi duke thonë, Allah u në faldë. E që ka është bojnë, abdo? Allah u në faldë, në përmërë suftë, që ka është? Thot, ndërsa, në gjënë e këtë, me vëmeni këtë fundin, apëtër. në të kjo është gjendja jonë, thot, imam gazeli, rahimullah, kur të dojmë gjendjetin, e shujmë që, Allah në falë, vëllaj, e po? Thot, ndërsa, aj që na për e shpresujmë, që kjo është kul cool miks, aj, atë që na për e shpresujmë, kush aj? Allahu gjëllewala, aj apo thotë qështu, apo aj po të ndryshë, Ajë që na po shpresojmë, dhe ajë që na po e kërkojmë, ai po thot: "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Nëriu nuk i takon posa ajo që ka punu. Ai që shto po thot, po thon. Ai po thot: "O, en lejse li njeri, të për tët, tët, o Allah na falë rreptën." Po ai po thot: "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Senëriu nuk i takon posa ajo që ka punu. Dhe Allahu po thot ti që po shpreson po për thot Ja i valinsanu ma garrka bi rabbika alkarim o ti jeri e çka të ka habit me ik pe zotet ton që është bujara ato çka të ka habit çka të ka yosh më shumë se thirrja e tij ato e kështu allah u donda më trajtu ko çështje kja është afrika kërkuar pa ja që na ban që të vetëdisohemi që të punojm të të llogaritim punën tonë jo në shpresat kota dhe të përgjigjemi thirrjes allah xhalla uala dha ja ti më e këndshme dhe mëjor se për neve se çdo thirr edhe ftesë tjetër. Prandaj në këtë drejtim që kemi dhe me këto që i përmenda, me të vërtetë kuptimi i adhurimit merr një formë tjetër. Prandaj me drejt dietarë kanë thënë se mbi dashurinë ndaj Allahut dhe mbi të shpesuarit në të dhe mbi frikën ndaj tij ndërtohet adhurimi i drejtë ndaj Allahut xhalla wala. Nëse këto trea të ndruan Allahu az dhe, dhe mosra, kuptoan drejt çdo gjëën pasoj është edhe ma i letë, edhe ma i kompletuar, por edhe më stabili dhe më i qëndrushëm. Ndaj kërkohet frikë, por dhe shpresën, të kombinuara, që, ba, <coughs> që bashkunojnë dhe bashkveprojnë me zvete, se cila në kohën e vetë, në mënyrën e vetë, si duhet. Shpresëm të kalohë gjëllevara shumë, ga se harame kemi me hupë shpresën, por jo shpresë e kotë, por shpresët cila balansohet dhe udhichet pastaj me friken e cila e ja kuptim kësaj shpresë. Allahu na bën nga rrobat e tij që i druhen vetëm Allahut azhajal dhe ja kanë frikën atij. Dhe gjithashtu Allahu na riston zemrën me dashuri ndaj tij dhe shpresë ndaj Allahut azhajal. Dhe me kët ta ndërtojmë zemrën dhe gjymtyr tona në adhurimin ndaj Allahut te barekutaala, adhurim për çun yemi kriju, për çun kemi qen këtu botë dhe për çun kemi u pyet nese ku dalim para Allahut azhajalalu. Me kaj për të thurfën person të Allahu i shpolev për vërmend ndërimin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا